12. fejezet A megvadult farkasok télen betörnek a falvakba, és nem törődve a veszéllyel neki az istálónak, ahonnan húst lehetne rabolni. Így volt a januári legkritikusabb napokban a kéjejezett rablókkal. Egy éjszaka megtámadták Berkeley telepet. Harmincan álltak össze a vállalkozáshoz, és tizennégyen ott a fogukat. Kilencen megsebesültek. De volt egy birkájuk és egy láda szárított főzelékük. Tizenhatak voltak hozzá, majd 15-en, amikor Mervin, akit rossz sorsa hozott a tájra, sérüléseibe belehalt. Egy birkáért, egy láda szállított főzelékért. Néhányan a Vaxi emberei közül Clifford Hillbe próbálkoztak betörni, eredménytelenül, illetve szomorú eredménnyel. Hatanot hagyták a fogukat. A lakosok őrszemeket állítottak éjszakára, és magányos ember nem közlekedett a vidéken. Aztán egy éjjel ott találták óttak, átlőtt fejjel a hosszú viklit, és egy tábla volt felette. A húsos farkasért halt meg ez is, mindannyian őért elakoltok. A halál árnyéka. Átkozott, sziszegte Brand Mike. De ezt nem a halál árnyékára, hanem a húsos farkasra értette. Hogy nem lőttük le azonnal. Minden neki köszönhetünk, és hol világ Liekte láztól fénylő szemekkel sötét Jeff és fullasztóan köhögött. Ilyenkor mindig véres lett az ajka. Azon túl még elszántabban vadázták a húsos farkast. Vörcnél nem mert többet kilovagolni éjszaka, csak a kertben bolyongott, és az ablakon kibámulva nézte a dermed síkságot. Egyszer felriadt az ismeretlen védelmező hangját vélte hallani, amit nevén szólítja furcsa, melodikus, hűvös zengéssel. Evelyn, Evelyn! Felült az ágyban. Messziről vonítást hallott. Az ablakon át betűzött a telihold. Gyorsan felöltözött. Képtelen volt rá, hogy az ágyban maradjon. Kilesett. Az ebédlőben megállt az elrobott lány szobája előtt. Itt. Itt kell lenni valami titoknak. Valahol át kell törni a rejtés jűrűjét, mert megőrül. Idegbe markoló cifrázással üvöltött fel egy farkas, és a társai felelgettek mindenfelől. Aztán csend. Hallgatódzott, de a lány szobájában nem mozdult semmi. Végül nyílt az ajtó, és kilépett egy árny. A lány meg sem mocant. Nem félt, inkább így maradt állva, mintha hirtelen meghalt volna. Tudtam, hogy itt van, Miss Warts, mondta a dallamos hang, ami olyan nyugodt és tiszta volt, mint a tenger. Tudtam, hogy itt van. Maga? Maga lakik ebben a... Igen, igazságtalanul ődöznek, és Logan ezredes menedéket adott. Valamelyik távoli szobában egy ingaóra kondult, és a fény lassan egészen rájuk hullott. Látta a fiú komoly, kemény arcát. Félelmes, titok. És ha tudná egyszer az igazat, Elmenne innen? A nő a szemébe nézett. Nem tudom, Felelt ez avartam, pedig sejtette. Itt maradna. Szeretném, ha őszinte lenne hozzám. Egy barátságos kézmozdulattal a fiú vállára helyezte a kezét, és meglepetten látta, hogy az arca összerándul. Rémülten hátralépett és rámerett penre. A. válla... nézték egymást. Vörcné halál lett. Hirtelen szörnyű világossággal egységessé ford néhány kép. Miért néz így? kérdezte Penn, és tudta közben. Nagyon is jól tudta, hogy miért. Megsebesült? Kisé megütöttem, de is egy szülő. Miért hazudik? Maga a, a, a halál árnyéka? Penn lassan elfordította a fejét. Nagyon nehezen jött ki a hazugsága szájából. Worsney elfulló léhegéssel kérdezte. Hol, hol volt tegnap? A felhős fényen. Liheg váltak, Szorongva nézték egymást, és rémületté fokozódott bennük ez az érzés. Mi ez? Te jó Isten! Menjen ölel innen, Miss Words. Nem megyek. Így sóvárogi a bosszút? Nem mehetek, felelte keményen, keserűen. Wurzni minden átmenet nélkül azt mondta. Ki maga? Egy vándorló Ember! A beálló szünetben hallatszott a farkasok üvöltése, és bevilágított az ablak függönyein át a téli tájfehér sugázása. Szóval itt marad? Vérbosszút állni? Nézze, ezt nem érti, felelte akadozva, és az asszony felcsattanó hangja ráribalt. Maga, maga a halál árnyéka! Ha forró, érdes szóval felett tompán megtörtem. – Igen, én vagyok. – A mexikói suhanc? – bólintott. – Az. A homályban jól hallotta a nő izgatott lélegzetű ételét. Szinte vergődött a felindulása mert mögött. – Maga megölte itt. Most nyugodtan fölényes szelítséggel felelt pent. – Én nem öltem meg senkit. Jöjjön velem, kérem. – Hová vezet? Völc sírjához. Ezt csak ott lehet elintézni. Az asszony valami lehetetlen reményel követte. Ó, uram, add, hogy ártatlan legyen, hogy hihessem ezt, hogy ne veszítsem el az eszemet. Ámen. Már virradta, mikor a farm magtárán egy rejtett kiáron keresztül elhagyták Logan házát. Kettesben, némán és egy szót sem váltottak, amíg völc sírjához értek. Még ott volt a szikla, amit Penn rágörgetett, és ott volt a pársor, amit a kőbe karcolt. Itt nyugszik John Words, a Denveri kopó, élt 34 évet, gyilkosa a húsos farkas. Orvó végzett vele. Háltak. né sírt. Hallgattak. Csak sokára szólalt meg hangosan Penn. Wurtznél, mielőtt bármit is mondanék, a férje síndránál kérdezem. Hiszi, hogy ártatlan vagyok? A nő habozás nélkül fölött. Hiszem. Tudom, már az előbb is tudtam. Maga ártatlan. Akkor elmondom az igazat. Ott ültek a sír mellett egy fatönkön, és Pán elmondott mindent elejétől végig. Elhiszi vörszni, amit ma sértem? Elhiszem. Maga jó és igazat mond, és nem ölte meg a férjemet. Akkor bebizonyítom. Üljön nyerekbe engedelmeskedett, és ellovagoltak a barlanghoz, ahová Holdvilág Teddi akkorival Lilient vitte. Itt feküdt Fernandez a mesztic, alig bírt mozdulni. Wurz sötétben állva maradt, hogy a mesztic ne láthassa. Penn előre ment. Fernandez, mondta csendesen. Uram, felelt egy folytott hang. Ki ölte meg Wurzt? Lassan, nyögve válaszolt. A húsos farkas én láttam. Kitemette, el. Te, uram, áldott ember vagy, és elég, mondta Wurzney. Ennek az embernek nem szabad beszélni. Ott álltak ketten a barlang előtt, és Wurzney a férfi vállára borulva sírt. Amikor visszatértek a farmra, Wurzney halkan ezt kérdezte. Miért maradt itt? A mexikói suhanc habozott. Ha olvadás lesz, megpróbálom mi szlogan esetét kikutatni. Ébredt a nap. Néhány bizakodó velépítjeget már a fákom. Szereti? kérdezte halka. Tessék? Szereti? kérdezte határozottan. Pem megfogta a kis dermed kezet. Azt hiszem, szerettem. Most már tudom, hogy ez tévedés volt. Miért? Mert most már csak ugyan szeretek valakit, mondta a égő arc lakadozva, és gyorsan bement a házba. Wörszné még sokáig állt kint, és nézte a nagy csodát. A nap. Felkelt a nap. A félelmes téli táj derűs, krémszínű csillogással mosolygott mindenfelől. Ki hitte volna? Tavasz lesz, igen. Új élet! Most már egészen biztos, hiszen felkél a nap. Áprilisban már csak néhány éhes rongyos bandita élt a hegyek között, és a félig meddig tébolyult husos farkas magányosan rettegve bolyongott. Káinnál hétszerte átkozottabb sorsával. Olvadó cseppek csillogtak a napfényben. A csúcsok ködbe burkolóznak. Pén már lesemült a éjszaka a felhő ösvény alján. Nappal nem jöhetett le a bandita, mert messziről látszott az út. Csak éjszaka. Éjszaka meg ott ült az ösvény elején, mindig, hajnalig, és várt. A halál árnyéka. Beláthatta a prérit és a távoli dombokat, és ő elmenekülhetett, mielőtt még bárki észrevehette volna. Völc azóta alig váltott néhány szót. A nemrég elhalt sent biztos emléke át közöttük. A kegyelet. De érezték mind a ketten. Valami elkezdődött, és most ellenállhatatlanul sodorja őket. Hová? Mindegy. Ez így szép és jó. A boldogság vagy a megsemmisülés felé mentek. Ez nem fontos. Szerették egymást. Pent türelmetlenül ült őrhelyen, ahol már elvégezte útját az égen, és fehér ízzással eltűnt a roppant csúcs havas süvege mögött. Sötét lett. Elgondolkodva bámulta le a völgybe cigarettára gyűjtött. Keletfelől színű csík húzódott előre az ége. Sárgás árnyalatokban tágult, egyre élénkebb derengéssel terült szét a mezőn és az álmosan elfekvő Split River fölött. Víratt. Pen felállt. Most már az ezredes is ott állt látójával, és nézte az ösvényt. Így vigyáztak felváltva. Reggel lóra ült és megindult a dombok között visszafelé. Ugyanakkor az ezredes őrhelyén volt, és figyelte messze látóján a csúcsot. Ilyenkor már nem jöhetre ész levétlenül a holdvilág Teddi. Hatalmas túlcsákkal telt meg az olvadó hó alatt éledő vidék. Lassan felszívódott a tél. A rablók is eltűntek, mint az olvadás, felszálló párái. Aztán Fernández megjelent börsznél, és vallomást tett. És vallomást tett egy rabló, aki pen élve elfogott. A fiú tisztázta magát. Május első napján megtalálták a húsos farkas hulláját. Szétmarcangolták a prérikutyák, de homlokán ott volt a sebb hely. Maga ölte meg? kérdezte Wörzni. Nem felelte ebben. Börcné a földet nézte. És. És mi lesz, ha jön az a szörnyű ember? Megveregszünk. Ismét hallgattak. Rátette kezét a fiú vállára. Azt hiszi, hogy még él, Lilien? Mindegy. Bosszú? Nem. Megígértem Logannek. Maga miért van itt? Nézte a nőt, és nyelt közben. Én várok. Mire? Magára, hogy, hogy együtt menjünk, és sietve hozzátette. Idefelé is segített. Gyorsan elsietett. Égő arccal. Esteledett. Ben először életében úgy érezte, hogy boldog. De amikor megpillantotta a logan ezredes őszhaját, görnyett a lakját, szó nélkül lóra és kikocogott a lest helyre. De elmúlt április, sőt május lett. Hol van világ? A kunyhó tetején vékony füstsík látszott. Rablónak már híre sem volt a vidékem, Békésen zöldült mindent. Vidám bolyok nyargaltak a legerésző csordával. Egy reggelpen oda ment Vercnéhez. Búcsúzom. A nő meghökkent. Ho Hová megy? A felhőösvényen. Fel. Két kézzel megfogta a kezét és szorította. Nem, ne menjen. Hát maga is, mint Verc. Oh. Gölcsösen szorongatta a kezét. Muszáj, mondta a mexikói suhac. Ha visszatértem, szeretnék valamit. Nem folytatta, az asszony sírva a vállára hajtotta a fejét. Tudta jól, hiába mondana bármit. Ez most megy. Délután logan látta messze látóján, amint egy kis pont halad fel a peremen, egyre feljebb. Estére elnyelte a csúcs körüliköd, és éjszakára sem tért vissza. Csendes lett minden. Elsötétedett a táj, és a remény a szívekben. Másnap sem tért vissza. Mindenki tudta. Oldvilág Teddy végzett vele.